mit einer Frau, wird so aufstehen, und genauso, derjenige, der in guten Taten gestorben ist, betend, in der Niederwirkung, wird so aufstehen, guck mal was für Parallelen, Herr, Sallallahu alaihi sagt, manche stehen, yani Allah SWT, und aus ihnen kommt Blut raus, fließt so Blut raus, sieht aus wie Blut, aber der Geruch ist was, Misk, wer was mit diesem Mann? Das ist der, Matur, der Shahid. Allahu Akbar. Manche stehen auf und die sagen, labbayk, Allahumma labbayk. wer ist das? Das ist derjenige, der während seiner Hajj gestorben ist. Und so weiter und so fort. Guckt mal, was für Unterschiede. Der eine steht, er wird so aufstehen und der andere so. Aber jeder kann sich das aussuchen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 Wallah, ich habe gestern eine Geschichte von einem Cheikh gehört, von Saudia. Yani, die berührt, die hat sehr stark mein Herz berührt. Aber im gleichen Zeitpunkt hat mich das auch gefreut. Wo, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, Allahu Akbar. In Muhammad sallallahu alaihi gibt's, gibt es noch gute Menschen. Die Oma, ist nicht ganz verloren. Alhamdulillah. Diese Geschichte, yani ich die so zusammengefasst,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 Sie sind alle zusammen im Bus eingestiegen und der Fahrer, der sie fährt. Die sind eingestiegen, der Fahrer fährt los. Alle sagen dem, ey, mach uns eine Musikkassette an. Und der macht das, was sie sagen. Die wissen wisst ja, meistens sind sowieso die Leute, die da fahren, Masakin, so arme Leute, die da fahren, haben nichts zu sagen. Al-Muhim, <lacht> der fährt, macht ihnen eine Musikkassette an. Die Schwester sagt, fürchte Allah, mach die Musikkassette aus. Er sagt, ich kann nichts machen. Die sind mehr wie, die sind mehr als du bist alleine und die sind hier 6 7. Die wollen, dass sie Musik hören. Ich kann nichts machen. Und das Kind, die war dann traurig. Und war alleine. Und die anderen alle Maschallah am abtanzen mit dem und am singen im Auto. Und dann passiert, der Qadar von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Der qadr von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala In diesem Moment, während er am Fahren ist, kommt ihm irgendwie ein Auto entgegen und passiert ein großer Unfall. Alle Insassen im Auto wurden geschleudert, meterweit. Der Scheich, der, Scheich, der das erzählt, war selber am Ort mit anderen Brüdern. Der sagt, Wallahi al wir sind hingegangen. Der meinte, die Leichen waren Kopf war hier und die, der Rest war woanders. Ein, ein Bein hier und der Rest woanders. Äh, sogar ne, die Nase vom Gesicht soll weg gewesen sein. Und so weiter. Ein Muhim. Von diesem Mädchen. Von diesem Frauen. Er sagte und dann irgendwann kamen sie zum Fahrer. Und der Fahrer war noch am Leben. Und dann haben die ihm gesagt, Sag, la ilaha illallah. Und Sie sehen, der blutet von überall. Kommt Blut.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 Wallahi erschwört bei Allah. Er sagt, ihre, das, was sie gesagt hat, يعني, يعني, das hat mich auch ehrlich gesagt, sehr berührt und zum Nachdenken gemacht. subhanallah, was für ein Iman. Sie sagt zu ihm, Attaqilia, fürchte Allah. Du darfst mich nicht anpacken, pack mich nicht an. Allahu akbar. Ich will meinem Mann Abu Muhammad treu sein, sagt ihm. Allahu akbar. Ja, in so einer Not, in so einer Not, sie denkt noch an Gott, an Allah Subhanahu wa Taala. Sie sagt: Fürchte Allah und pack mich nicht an. Ich bin meinem Mann Abu Mohammed treu. Allahu Akbar. Dann haben sie, die, haben die, die, die, hat, يعني, die hat die haben versucht sie so, sozusagen anzupacken und sie sagt: Fürchte Allah, pack mich nicht an. Bis sie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 dass man hört, dass solche Schwestern und solche Frauen noch in Umad Muhammad sallallahu gibt. Und von, von ihnen gibt es bin Allah ta'ala einige. Alhamdulillah. al guck mal diese und das Ende von ihr war, dass sie la ilaha illallah ausgesprochen hat. Sie hat gesagt, der Sheikh erzählt, yani ich will, dass ich inshallah vielleicht habe ich einiges vergessen, aber man sollte mir das nicht übel nehmen und äh,